Біля таємничих дверей зібралося все товариство. Не було, щоправда, корифея, що мав би об'єднувати своїх зброєностів. Але його місце зайняв незнайомий твердохлібовий молодик, щось джинсово розмахане, високе, гнучке, самовпевнене. «Оце наш племінник», – прошепотів хвостик, – «а до всіх інших голосніше. Ми тут, можете починати». Привели прокурорчика. Недбало зиркнув на твердохліба хліба племільник. Красивенько. Почали і закінчили. Прошу. Він клацнув ключем, клацнув замком. Двері легко відчинилися, всі подилися наперед, а тоді так само схнулися назад. Бо за дверима не відкрилося ніяких пасток, ніяких таємниць, нічого підступного. Просто маленька кімнаточка, який змонтований був, судячи з широких рішитчистих дверей, вантажний ліфт для господарчих потреб. Після першого сторопіння всі ринулись до ліфта. Хтось відчинив двері, стрибнув у кабіну, за ним посунули інший. Твердо хліба затягли за собою, як представника закону. Зачинили двері, тиснули на кнопку. Кабіна поїхала вниз. Повзла повільно, з грюкотом і сечанням. Їхала так довго, що всіх охопила паніка. Регулювати рух не було чим, лише дві кнопки вгору вниз. Не зупинились ні на другому, ні на першому поверсі. провалилися в незнані глибини. Коли ж ліфт став, і вони відчинили двері, то побачили, що це склад білизни. Хтось плюнув з пересердя, хтось вилаявся. Хтось багатозначно відкашлявся, тільки пієтет не піддався загальному розчаруванню. Походив, помацав на крохмалені простирадла і на ковдриники. Тоді гостреньким, як печеніська шабля шепітком, запропонував. А ну ще раз на гору та подумаємо там, як слід. Незграбний ковчег погуркотів їх на третій поверх. Там збилися в тіснім покійчику перед ліфтом, і піетет виклав те, що визрило в ньому, мабуть, ще внизу. Ви думаєте, це для білизни? А таке одоробло. Вони ждуть, щоб умер наш великий корифей, і щоб його тіло вести вниз оцим брудним ліфтом, який для цього вони й збудували. Ви тепер розумієте, яка ганьба і в той президентик, і о ставлених шулик? «Я пропоную скласти протест і звернутися до громадськості і до найвищих. Ми не можемо цього так!» «Вря, вря, вря!» – пограв безсоромними рум'янцями сателіт. «В цьому щось є!» – сказав Метрик. «Я навіть починаю тут якийсь живописний ефект!» «Грандіозно!» – тихо закричав Сантиметрик. Це лягає в полотно перебування. Що ми робимо? Поясню. Ми зображуємо цей ліфт. Реалістично, натуралістично. Такий, як він є. Роззявлений і ненажерливий. Хто ліфтер? Ви вже вгадали, наш корифей. Неминучий, як Харон, мудрий, як Хірон. Що в ліфті те, що вони запроектували. Труна. А в труні директор Шулик. «Президентик!» – вистрибнув наперед хвостик. «Президентика втрунув, а шулик її підтримує або підпихає». «Вля, вля, вля!» – надув щоки сателіт. Твердохліб вирішив, що з нього досить. Тепер тут до ранку триватиме змагання у вигадливості плазування, і ніхто не помітить його зникнення. Що ж виходить, поки він боровся за справедливість, поки мільйони людей вирощували хліб, добували руду і вугілля, будували і творили, десь на околицях життя гралася комедія марноти і нікчемності. Як же так? І чому це можливо? Чи може це розплата за те монструальне добровільно-примусове породження, що зветься державою і об'єднує в собі те, що захищає людину і те, що її Пожирає. Він не вмів відповісти на ці запитання. Сумніви роздирали йому душу, але треба було жити далі. За сніданком на його місці сидів племінник. Прокурорчик, чик-чик-чик, хмикнув він. Привітствую і поздоровляю. Довелось вас пересадити. Ви зайняли моє місце. Вам ясно? «Моє місце!» Ще не снідаючи, вже пахкав ароматним димом імпортної сигаретки, Недбало спирався на стіл ліктем, джинсова нога за ногу, чверк-чверк, словами, крізь імпортний дим, просто в обличчя твердохлібої. «Ах, прокурорчик-чик-чик!» Здається, висіли не на своє місце. «Пересадимо, нема проблем!» Що є запитання? Які можуть бути запитання? Суди, як у всіх в конституційних країнах, діють справно і регулярно. Прокурорчики потрібні скрізь. Ми теж не відмовляємось. Ось тюлець, будь ласка. Але не мій і не біля мене, бо тут сонечко. До якого прокурорчикам зась Твердохліб стояв, як у воді опущений, племінник для нього, як втілений кошмар. В нахабній сорочці трьох чи більше кольорів, якісь погончики, клинчики, кишеньки, на грудях, на рукавах, як пристойно висока гола шия, як ритуальний стовп, як фалос у древніх культах, і знахабніння без кінця і без краю. Скільки їх отаких довкола! Все вони знають, всі вміють, всього досягли, все бачили, перебачили, а самі – ніщо Дармоїди, пустота, нікчемність. У столиці вже не вміщаються, відвалюються мов тісто з діжі.